ظالم نو ساب کی تصدیق کرتی حدیث رد کی ظاب کی تصدیق کی یا جو اللہ حلال حلال و حرام حرام دا حلال و افتقاد اور حرام و اجتماع ہو گئے مخلوق کی تم حرام کھڑے ہے تو جان ما لو حلال دا حرام رہے صارف کو تو کہے اور در منخ کا نظر انداز اعلی درست صدا وہ فاقو کہے اور شعور منخ سے ریا شنا عمل کو تو ز او معافی و ده سورت ده نا ترون موندانه شوی در در مدد محساد بکه توزیغ الحلال والحرام بعد العقام مناسبت العقام لإسلاد معشاره مختیر شو ستلتاو سار عقام دیتا قیم که تعالو ده حقل او ده شرق بوئی نایی دا وریا مانا ذاتی معاشره دی جوړکه نو وسوار حلالو کو فرنه تا ملت نه جوړ پي اوته جوړل تعالسي د څنګه ما انسان وای جو وای دا ناسی نه وای وای هر وخت په حال کې او قلبه کلیو پوهې او رېږد د فقرات شروع نکار وکړو ګل کار لږه انسان ورس کس کار نه لږه مخت اعظم دې چل شي یار چې سم دې صورتي نصا ونته دښین کې تصارف او په دې نو سوره مایدہ کنافی د شریعت پیلوه کی هغه غریه د شریعت تاسو راو په او النساء پوری متصل مطلب دا دی چې هر کالا جاته د صحیح شوا مارخره د درځه په او صف او خرالال حرام کېږي یار شه د درځه روح متذجن او څه او پھر وضع ہم نصاتہ مرد ثانی مائدہ تراوت ذاقی یا ہر فلا توریت جسو واجہ او اور پھر اور قرہ کے دلائل ابراہیم اور اور کی ذاری جو غنوت ہو وہ بنوت عیسیٰ دا غفن جویولای باندې او دا غفن بولوییت بانده او احکام تا ارشاد قراء و مشلحه لشاکر نو تلتا حلال و حرام والی رقید فارد توحید فمائدا که تلتا حلال حرام ود توحید سرکت دا قانون لیه دي تعليل او تعريم ده حق الله عليه ذاغيار نه محلل او محرم همي و الله عليه سند چ ماضي دي و محلل او محرم ي و الله عليه د تشريعي امور مال عمل الله او تشريعي امور ما دي هم الله عليه دير فر وجه باندې کوئی دې قرآن ته توحيد راغره آپpyridazin اسلامات اور عبادت کی باباخان صرف حالات کے لیے عمران کے سماج ہوا۔ وہ معاشرہ دیکھ کر کہا النساء نووس عاقدا ول برابر کا حلال حرام حلال و تحرام نو اور حرام و حلال نو تو قابجن سے کوئی روایت سنارواو یا او ناروا ته چې رواو یو تاسو هغه دا صورت ته وره دا صورت د دې لپاره راغلی چې رواو ته ناروانو وي او ناروا پر روان وي سیتہ خزوہ غواره موږ روانو مربا په مینځه الله سیران او بقمشه ناروا چې رواو کاو رواو لګانو رواو بیسګل ناروا کاو ناروا به لګانو چې فائده دا صورت تکا دے متصل شوئے یا ار کلتیوی آخذت و پخراکی اصلاح سا اولی بران کی اموری انتظائی میں انساکو بیان کلا دا صور گی سی تعلق لری دے پورے چی اصلاح دا عمال پی نو دا صورت تکا دے پورے کہ حلال دے وہ عمل دے دی درست دے اور کہ حلال محرام دے عمل نه دی نقل یا خضائم دی یهود نصورا و بخرا کی عبادت کو اور عمران کے رسالت کو نساء کی اموری اتزائیت کو بلت اپنے میں حرمت دی یهودی سرہ بزستہ عبادت کی مخائفت په ګمبارای کې باید مخالفت یې چې څنګه د ګمبارای مالې ځای یې نه مړي او چې تاسو مو معاشره کې دې جوړه کړو او رسول الله د مړي د قران او سنت مطابق يهودي سره باسر قران او سنت کې ساتره معاشره نه مړي په یوهي باسر سره نه مړي جمعه کې ور سره عبادت او چلند وکړي او د وضو او سنت درسو کې تو خیرات او فساد به رجانجي تو هووبه به رجانجي نو ته چې کوم ته حرام ولاه او ته حرام وي چې کوم شي ته قران شنو حرام وي دې عمل کار والے تمرا ولن ترزال ته يهود ولن وسعرا حکا سبب ته دا لا تهو دا خبره ماډل کوغ فاړایو تهم کوو کله ما سره نقصان دې چې زګه خبراون سم چې الکیل قرآن سره خراب سم دیواله مانو رسګه خار نه کی بالکل چې جو قران یې قرینته چې فز و شروش او زمرد زمينې چې ګرږي او نو په کله الواس او كله لېل زمينې دې زمایماند <تصفيق> ز قرآن په دې کېږي او نیمه ني او دې اخره دا دا وې څه <Explifier> دا دین د ما ته درسلام شوه او ټول کې ټول دې یو شان د ټول ټول د ريليشن د هغه په حال کې قرآن به چې نه وي پرانپوږم د عمر خلاص کېږي هم زموږ پر څه جوړ ویلای ولا ایبل نا هم زموږ دې خار وي هم زموږ دې کې به جي. قران کو پڑھ کر صحیح نہیں۔ یہ گواہ طور پر یہ ارشاد ہے کہ قرآن کی خاص کرنے اللہ کا پیغامہ نبی قرآن کی خاص کرنے اللہ کے پیغمبروں کی اویا <سؤال> جی سلم الله زمانہ نظر میں او کدی څوند کې هر نظر اچي اکه اندازو جوړوي بلکره تن دنیا کې الله <سؤال> تسبیح دی مودا نه غلط د دې سان نه غلط څنګه نه غلط قرآن الله <سؤال> تسبیح پیغمبر دې جن د بجار نه غلط زمکه والاونه عبارت چې خالص قرآن د صحیفه پیغمبر د قرآن نصیریږي پیغمبر څوک دین مونږ دین نه قرآن دی او ستو ما سره وي چې ما سره قرآن یو تر او وي چې دوی قرآن یو زار او وي قرآن سره حسن دا موضوع جوړولایږي قرآن د حق کتاب آج کے پردے اسمان سے مگر کی جہالت کے دو زخم ہیں یا اللہ در شریف کی خاطر اور اللہ درجا کی دو کی خاطر قرآن انسانیت کی خاطر قرآن ماں دے انسان جان کی کمی قرض ہے کوئی ہے سیدی خنجر دے زباں اصل وہ ہند سے ہم بتائے سورلندیوں ماں بتائے ردیوان قرآن نے کسڑی نے انسان بل خبر اشتا لئے سعاد آزال کی کتاب میں من ما شاکڑو تا یقینم تسا بل مدامت شاکڑو تا محکڑو یو کتاب اللہ و قرآن میں وائے کہ دنیا حلال سسا بیتا ہو و قرآن میں وائے کہ دنیا حلال سسا بیتا ہو و قرآن میں وائے بل کتاب داوش اجن کی زہ راتہ اندہ دیلو زہ راتہ اندہ دیلو وہہ اندہ دیلو چہن پدیتو سورہ دوشکین پدیو مینی پدیو سوالہ متو پزوارہ پدی سچو دینی زہ حافظی دلی زہ خالق تسن قرانو جدی تین نسبه او صحابو کو قران ته انشتا چا ویور دی امدی تو مډم سره کتاب زیر قرآن کا قرآن نہیں ہے۔ لو صورت کی قوم دے توضيح الاعلان و ظہرانو کیں او سو صورت کی یول اسباب ایں او یوه تا کہ مبینائی دو لے لینا موقع تساورت صرف قاتل کی دے بہائی زاد صورت کار یول سے سیدے آواہ یکه بعد لېږه کومره منځوبه کومره په روان دی چې سړی حیران شي یې زم آیات پوری دا څهور مسجدي ذکر کوي صورت کومشلا سره ور شعر دی یا الّذین عملونا به زی کړه عمر مسجاحو کوي خو سارا دې سارت نا اونا او ت أو نه دا ستا خو لاسه ک نه شته دی سته کورران دا ما او کودي کلي دي خورران نهبي دځانانه خبره معانه ده کړی با چې وم مومسح کور را کل امور ممس د د پاره هغه به دا خبره کوره چې جر داه بهدي او نظر نیاز مسال په عنایت لټوک به مړ کا او څو مړې په وسوند څوک نه دلته ای جو وخت نه او زمان استفاده او او او دا لا او او نه بیره کر نه خا پره واه ذات نور مصاحب مکرمه چې د سپېره کولې حلاله رواه مردار او شیعه است او شیعه کی احتالی ابھی وانتوان راہور اس پیرو بابا لا فلا لمظہر و ما علمتم من جزائر المكذبين تواجهونهم وقلوا لما قد قيل قول او یہ مار مستین اور یہ کمال دین لا پاس حج نظر آ گئے حج جمرت قوید دین دین دین و دین کیا قوید قرزدہ چکل حج راتو دارفی فور از ماند آیا دارا اَلْيَوْمَ حَسْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَاطُمْتُ عَلَيْكُمْ نَيْبَتِينَ وَرَدِيدُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَ نن نتاسو لدین تامل خڑے گئے دین ستو لئے دین گرگل نحاضن را دویند کونشي د نړۍ غاړو کې اوا اقتصاديات بازار معاملات معاشرات اخلاق سیاست او حکومت alyom akmal to la kul ki rakum wa gari swara ki din masa sulak pura go portal of the school of large tarto نہ حرام و نہ حلال پروگرام میں سوچتے تو کہہتے ہیں مکمل کا کامل دین و من يترغى اخبار الاسلام دینا فليقبل منه ان جاءت ايام ايات دي صورت رواه ابن كوب اور من يترغي غائر الاسلام دینا وليقبل منه لوکی بغاغ اسلام نقل دی? دی. دی دی نو تل نار لکې دا پهل یو پله کس چې نشي پاتلې شي هیڅ قابل نه هغه نه دې قابل یو او په من مین القاصرین دا وخته اخرت کې د ثوابیان نه لږه اخرت کې آخرت کی بے بیچوی سوالید اداسا لئے او دا تعمل مکمل دن دا چکم لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول لئے ما انزلہ علیہ کامر را تک ورسوا آغا کی تاغ آغا دین کی تاغ اواحی شویدہ تاغ اچی تکم دین ورن شویدہ آغا انکو تا ورسوا آغا اغا مفردہ اور فرمایا فقال كما قال الله تعالى تو وجنرسول جاء فله في غبرن رسول فله في غبرن رسول جو صحابہ کے اعتبار سے تو چا پتہ ہے سوا وكل من عادلان مسؤول كحل دا کامل دین خاندات آت با انفرده لیل حد یوم اخوالتو لکن دینو و اتمنتو علیکم جایمت دینو ورد آغا شرطا دمره بیلی و منیتو ججار الاسلامی دینو آغا آغا جایتیو وردیت لکم الاسلام بذیو دا اسلام دینو وصیر اوتا لیو یو مستوى فکول کوئی شکر دین خبرمان دینو اګه اما کا څنډه راځي د دین په څنډه کې معلومي اذاګه قران سنت کی څنګه هغه دین لري فاتح لازم مجتهد سره کوم شی له هغه مو ذهور ته رسیدلې مو مثبت ندي هغه اظهار کړي موږ امام شارعينونو شارعينو ساریات دې څنګه الله سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله سره شهادت ته رسول الله سلام دې ورخه او ابا وب توولو وتقول علینا باذل نقویلا اخذنا منه بيبي ثم خلقنا من الوتين دعيو حفره کفل کو اشکال دے دا د فتاب عام پررم و کا ل او کتاب د لکو به عام دا سا چې ور پر شو دی ک تا را ل روای د یو دیو د راي چر چې الانته دا کا روای پس نو ل کې مختلف بعضې و داس په خل دین باندې سفاې شوي او په او و... او چې الله او صواب او زياره الله سلام دې الله وایو را ما خو دې صحیح دې دا دومره یو د دې په قرآن کې هم را او په کتابونو باندې اسماني کتابونو شیله د مسلمانانو تقدیر ورایي ولذتی جملې سوال جوعامکم هللهم تاسو تعام دې پر روان ورایي و تعامکم او تاسو تعام دې پر مزیق خو شرادم استید نور کارم کاری دام کاری دام کاری دام کاری دام کاری دادی جنبی دام کنگی چی آغا دو مسلمان بگر یا ویڈیو نسرانی کاروانوار نو چا با اعتراض کاروچین استاتوالالاو روام داو متدوانی میوار کوری مقرآن ویدا ذ ا ف ت ا ب ا ل ا ل ز ا م و ش ر ی ی ا ی ا و ی ہ ک م ی ن ی ب ا ف ا ذ ش و ش ر ا م ش ر ا خ د حاضر استا یہ دیجیک دستا عام او ویل دعا او لکه سنت جو مومن څنګه یو دی مثال له 나와 نا دا غوی سدی تعالی رواجو دا وی دعا عام او ویل رواجو استا تو عام او ویل رواجو استا فضا ویل نظر دا مو دین باط قدیم کی د امور المسلحه نمای اعلان کړو در ده غ ده او مث بستري ده و به سنا م نو نقيبا دا مثال پ د من نه قل ده او ومل خهلو غور م مع نو د هغې مثال پ نو هغه به چو ک مین بل خاصیہ قل کوئی مؤلفین دی کتاب لاوی او خیرین ده دا ترين باب سراوي کوي مائده کی د پر اوتاره اول باب ديو چې حلال نه نه حلال جو حرام کې حرام دي دینو مسالا حالات کوم کې حرام نه حرام جو محرقه کې حرام نه دي ګره مانف هزار صحیح ده او لوورم منهدرمله قه ل پاه او درس و کار چې تار شي داسان پاروانان و هل چې می او درشي کم می دېې در داره زمات چې رواندي را د سار په ووج روان اواص په وجه باتهرا م د چې او خ یا دزه ت سر او پهبل شو دی و خبر د دې ده زار سات او د پیر او سات لاوري په ځای کې څنګه مار چارا هغه سات مساله دا خبر راو لانوري په تپلی کې نو و یې تا وڑا خبر انو چې تل قامیک دین پر ځای کې نو راځه او دا سوفا مکمل ابه ورزه تور دې نو دو دریم فادم کی مثال <سؤال> کی کئی دامه چې هغه اژماتیل او حق پټی او دې پر کوم لعنت مخته کو ذمعن ذین مثال <سؤال> قوم العاماهم وجال <سؤال> ما قلوبهم فاسیا یفرقون القلم عموازی ونسوحا مما ذكر به ولا تظالم على حيره منهم علیہ شا عین او دا اللہ دی کتاب بخیر یرا کرنا او قاشت القلب دی او ملعن دی ولی وعدائی ما سکرنا وعدائی دنشی ما سکر ودہ حجز و فرمت اللہ حلال حلال بین فری و حرام حرام او دے اغیر کې معطول قید سات و زگوز آتا و من الَّذِينَ خَالِمِنَّا نَفْسُ اغرم احد مع المسيخ او فلسو ها زم من موجود ديږي تاغره ناپاينه ظاهر کې دشمني او دغه اطراف غلي حسد الای او ټول مذوران سو مسلمان داغې اخلاق کلپړی دي داغې آزادې کلپړی داغې اڅواد کلپړی دي لا ريش يناد الخلق لي الله قد بيته من ذكرني اجور سو कॉमन सा रखा मसला का हमने थाले العمر ورنہ قران وہی فاغنا نا كانه الملاذات والغا ولي ونزوا عنذ من معذبتين مليان चिकना وا ونسوا عنذ من فاضت الله او خائل زداد ملا خائل رکس در ایسو علی مجھولی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے گا اللہ از ماہ و مد یو اور محلہ سوا لگ بجے کے لکے لگ باغ کے لکے لکے لگ باغ کے لکے لگا لگ باغ انسان کے لکے راق لگ سر لے گی باستی کھوٹا کھوٹا ہے تباک ولی فضیمان اخزین میشاقہم لعنی آخ للہ دا رحمت لے لیږي و جانا قلوب و قاصی اڑے سوک ثوی هرډه واسیہ تن تورزلیږي په دې نه څوک ییږي چې دا مرته قاصیلہ چې او ته وی صلاح را لایږي و نشو حدا مموازف کیږي مفایدا هوت ولا سزا نو څوک پلو علاخاله تم دې ګارنګي حواسیه کا و مَن لَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارٰى أَغَيْرَ وَنَسْتَوْحِي هَذَا مِن مَّعْذُوبِ كَثِيرٌ وَتِوَالِدَانُ يِتْبُقُونَ كَيْنَ أَنَا غَيْرُ مِثْلِهِ وَفِي مِيزَانِ فَأَظْهَرْنَاهُ نَامُنَاضَةٌ وَأَطُولَ فَأَشْهِدُوا كِتَابِي وَصَحَابُهُ و کتاب او ماته تفسیر دلیو ده او تدینه مالحمی کیه حجی بالله هم توه را یو زمینی رایه او په پیغمبر ته نوو وی دی جا دچا هم په اعتبار باندې نو صفات د نور آو دی, دی, دی او ذات د بشر دی انما انا بشر و مثله دارنګ قران کریم کې دا خبره کړو شا اللہ تغمبر راولی گا آبو جان لا خبر علمان اللہ نو کاظر شو نو خاتم النبی نی کرکڑا خادی علیان امتار و کامتار دیشو میننمان بشارم مشلکم زبشارم نو بریلین منی مستافا وچی کاظر رکھو امسی موانکو یا دیب اللہ امان تباردان و سبول السلام یو خو جو زور ماې د ل ب دا در هم لکو منله شيان ی د ق کا پررن د خو الله ز د فرانس را ته سر حالت په کېو ان الله وول و الله ف حال کو مېمر ک په شقانانوې ورله ده د وا رود چه اقول اسلام امان من دیمی رحمت اللہ علیہ اقل کتاب مجموعه کیلی چه دا خلد نصارا و نزیاد کا کری ولی آغی بذیت آزرو ان اللہ اول مسیح ابن مریم اللہ مسیح ابن مریم لے حال خمیل اے خبی او دیوی جو اللہ فاقا خلال از اللہ سکیم حالی واحدت رجوع دوالا لاظ اول مسیح ابن مریم لے یا رصخ ثواب اور حق دی چو ثواب نو دجیدین دڅوای چې پیغمبر کی حال دی لا پاک یا تاخر دی او قسم کاخرے نه پس طرفا او لقد ماضی باندي چې خدږه ان چې او الله موتیلی قسم قسم می دی پخو زان باندي چې کاذل دی او صاحب قسم چوای ان الله هو البسیو الممریه اولا قدس فراللزین قالو بوحدتی نوشید فاہو خود کا سیزید کہ تو لید دنیا نشتاواللہ کار صال لیا کلید لہا خبیر کا سیزید زادتی زمانے دا امت شیخان آگا اوڈا لگا بیری امورتی سرا شروع کرنے سالورم باق قدیس سلط کے سلامات غالبان ویسقال مصادقون یا قوم سری نعمت الله علیकुम دا مثال متقاسمین برانی کی امر الله زال الله کو حکم کی چھچا سوار میں کرے گے مثال مصال سلام ڈٹائے مصال سلام ڈٹائے پر دی آیات کی اشقال نے و جَعَلْتُكُمْ مُلُوكا وَ جَعَلْتُكُمْ عِبَادا لُپيرمباران پټول <سؤال> څینو کې کوم بیا لُثو فاشيانم نو جَعَلْتُكُمْ مُلُکا نو باجو ایضافات غرات دې کې کوم په حضرت روز ته کیو وَ جَعَلْتُكُمْ مُلُوكا تاسو کې او باجو چې نن ټول <سؤال> باشيان ورځ تو بادشاہ منا داد چوری پوری وراثت پوری تو آوازا دی در تباہا ویل او تا بدس نئی زگا تول تے او جا لکمن تو لواي او ویا کو کلمن ب ا جا لکی قوم یا تو خامن چاہے بادشاہ چوری خپل دے ہمارا مرک غलन لکل پچی ناراضی بارکار مالا ساتھ سکھا مجھے پائیں دا خو جالکم ملوکنزت ہوئی وآتاکم مالنو تا حضم من العالمین نو تلورن مثال دا متقاسدین کی عمر الله او دا بیانئی کی چاستی کڑے دا دا اللہ خدیم دو ناس سے بیان دا حق یا نرے د دا حلو حرمت او جعاد ملے کل یکیونت الارض حیران باید روز دراجی قال فا انہا محرمتن ان علی مرگئین سرطن یکیونت الارض فلا تاسا علی قوم الفاسقین حیران باید حکومت یهود نصارا و ملک نولی لا بواسطعی تجیعا کمی پریب نشا جرید او نو څخه راځي دی بیانول غوښتل چې کوم کافر دی موږ ته مسلمانو څخه وروه دې ویل چې ارنل دې نه و شي راځي څه یو راځي کوفر او نصرانيت قالوا يا ابولبل ليسون كيلو مدرسه مستعرا مدرسه يوروبي كده كده صار اردو مسلمانوں يا سيد ولي دي کتاب راس کی نو جائے تو مستری ہے رو اعتماد اپ کو شرم تو کھلانا نہ سمجھا جائے ولا ان اللہ يقول بول بی اهل الاحمر الرسول دیو صاحب تو بھی گئے دین وکړئ دین وکړئ کومه سائو دیوونه دې نه لګولل شو دا ورته کوي دین دې موږ مو او دې جوه سائو ته تعالو دا قران کنه دی راو دا قران کا فازا اچا و زال ایمان قرآن څنګه کتاب د اورت کم راځي چې دکان او رول دې تکي قرآن اورل دې دې څه کوي او به ایسا ملال نه کوي عمل بنځي دا عمل آوري عمل کوشش اور تلاش سے ہے۔ تو قرآن اقاضا دان کے شبل سے ہے فائ۔ تو قرآن تو کافی ہے شاعر جنشت ہے۔ تو قرآن اقاضا اللہ نے کہ حاکم نے مقرر ہے۔ حاکم کو رسول اللہ کی ایک مصیبت ہے جو کہ مومن کی ہے۔ قرآن حاکم نے تو جمع کی۔ واہ بڑا جے کہ حاکم نے بولے آده کولو بانده می غار افعار کنید که ایتی غول <سؤال> افراد خیران و افتحابان آسید لازه سرگی کنید ریتوش با خبر ایدون او دو دیفان دیفان تیارت و بار افتیو فالیخ کالا <us> جیماتی محمد تو یو پیموزم یو پیوالو کنو اسمائی نکاتا رو دیر بچی که وقتی ازان کنید مندیراتا که سنگید کنید کنید څو ځاونه ځان خپل لیدوم جوړو ورو په چې غوړه ته اشاره کاه ځه همدا زه خاطر خیر خیریت کولای شي الله راځو مثال کې شې قرآني کریم کې چې چار بیان ده له حورمت نه یو زیاد اندنه کې هغه ورته آرامه وي یتي هو خپل خپلې اور فلا دنا محرم و مری 40 سنه کر اور دای وری ہوئی حال یمو سای نہ نسلو خ ابدا ما زمو کی اطاغا فان تو ر کو فساد لا سنس کر بنا کی جامو کو نہ ها و نہ قایدی جام دے بر سے منگل سرے کو برنے سے خلاص المخبا اللہ جس و خدای شیاب اگر بانگر بم رچ لئی دا روڑا قبر اگر زلزمی را روانگر عذابونه دی تو باران کی دی جوریز کی دی ما شی دی تو تکر کی دی تو قسمون و قسمون بانگر عذابون را بینجا چردی فل مذہوری سر روانگر و درو آگر فا انہا محرم اگر بانگر او کنور تو نہیں خواه او لوګر وړ په دا په خپل اړه دا دا نورو نو نیم په بیان کې له عمر په الې عمر یو دژاو دژاو د صاحب او چې څا نه څکل د جهان ناغم مڅې لته دي او دایم پر دې چې تقدیر قامو مرګیو عزرین نای درافت علامن سعا و بغا فی امر الله تسا چار بغاوت کرے رہے ہیں کوششی کرے رہے ہیں ناید ناید ناید ناید ناید درافت جہنے جازاد ظالم ودل علیم نبا اپنے آدم بالحق بایوی جا بلیس عدن غابر د ټول عامونو دا د امره سلام یو فاضل دی یو فاضل دی د قابل د او د حاضرین نو وخته دوله نور کوله دنیور کوله نو په دې توګه ځي قربان وړاندې دا یاو چې کوم دې ڈڈو مالک و آغا درخسته قدو قسن ڈاگ اوڑانی کالاو آغا قلب از غنمو ڈیم ڈیم ڈیم ڈیم ڈسن شو ڈراب بنام چنجن آغا اوڑانی کن آزا خادیو قربان ڈا قربان نورم روصا واراو ورطاویویل قار لاختلن ڈوژنن لذلك لو اسمارت و بدليت و خدا خدا الله صارو ما تقبلت و ما تقبلت انما يتخفر لو من المستقيم قربان من زب وغير دي غير قران دا معنی کرے گا لاذ بسطت كفاي يداك لتغسل لكي ما مر دي مال دي واسطي يدي كده يا إني <تصفيق> أخاف الله رب العالمين لأنا أريدنا إني أريد أن تبوء في اسمي وعسمك فتكون من أسحاب النهار فضي معنا بان إفراج رجيس فضي أولي أرتداء قبرت إمانا بباسكي يجي إليه ليعقل مضاعة وضرورة جواب تلك دا وقت مضاعة نواص روانه او په تیاره وا شي نو کې دی چې صفو واه باندې تاسو ناقوا کوم واه ځان دې څوبو ما باندې تجارت نه کوي اصفه د لاس یا وستوره نور دې دې راز په زبانه ما وځني نو ماغه راځي نو یې ضمانت پاس کیږي چې الهه د اجازه کولا کام ورنه ساته او ماته یې را لرې کړی خبره په دې کړي کافي د نړۍ راځي دحین یا فاطولا رب العالمین ان یې د دې دعا قبول او هیڅ می وایي شنې کو ګنا ته ما پڑھ کې تخاتل ضمان دلنه <سؤال> کی هغه ما کومه ګناه کوله وې ستا نو نو نو نو ما مره قالتا ان دا ګناه پکابه ميږي وې سني تاسو خلا مخ کې نه يې را هغه ما چې ما له را او قرمان دې غلط روان دي کړه او ځواډو کو نو ما د بلګو ګناه واږي رضا لو جواب دا وای چې زو په مشکلات ناش نہ ومه او په چېما چې ناش نہ ځاینو زو ما په دنیا زما په خطرغو ګن وړاندار کې دا وخت دی او هغه زړه गुन्हा کوته سره د ریسمه کولو پیرم راځه خالی نه له اصحاب النار او زالو د مړې کو دې څه غږ راو بار باره انصارو مڑته او چې هغه خاص کو دیرو یاو نه کا اجل سو نه کوو مستحال الغراق او اوایي سو او تاسو واجب نو اعتراض راغی چې توبہ کو نه رحمت نو من الناسین نو علما اوې توبہ نه دې استل ځان زحمت هي جز نه او ورو یوه سپورته وله واژو حملنه عادی نه او لزامت اله प्रकार باندې راځي چاغه الله سره اخلاص لوري او پاوشي باندې فکوي دا په کار مليا تھا په دې پټول او پخو دې کاررله کمزور من اجل ظالم کثم علاوه نه سوي اساس دې کې نه په ابنه اعظم دا وي شه جواب دا واقل بیان کرو دا وقتی تورا تراغلی و بریشتاید بانیده خباره دارگی خودی اومت امنا بگیر نفس و فساد انتلال قطان ما قتل الناسی یو دیش مرد کل بطول خلده مرد قتل نجا ساسی و من احیاء قطان ما احیاء ناسی جنید دو ایم إِنَّمَعْ جَزَاءُ النَّذِينَ الله اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَصَعُونَ خِلْهِ الْأَسَالَةِ أن يقتلوا أو يسلدوا أو تقطع إذنهم وأرجلهم من خلاب أو يربهم من العرب الله فديك شفه؟ نعم شاك ينو قلت يقوم يبدأ سلورك اسمه لك تقتل فعله أن يقتلوا ذا جو وجليشي. او قتلم کړو مالم <سؤال> کوي چې او کوم سره او قتلم مالزم کی او او قت قايدي موارث له او قتلم نو کړو مالم نو کی او وین په موږه کار دي څل یا دي کې دوازه شي ځانونه دل علاوه چې او قايدي پخت نه او څو دې نه پېږه دا له توه له الله يتعال لك زخب دي ولا تصوير ذلك لو في جنة حياة الدنيا ولو في معصر في عذاب العزيز فإن ترغب إلى الأعمال يا أيها الذين